але досить йому стояти зараз за дверима, щоб почути, як може рипнути стілець, коли Галина встане. Ні, так ризикувати вона не має права. А може є якийсь інший, надійніший спосіб? Так є. І саме його треба обміркувати. В готелі генерал займав один із чотирьох номерів, які звалися люксами. Від звичайних кімнат вони відрізнялися тим, що при кожному з них була своя ванна-кімната, двері до якої виднілися в глибині номера. Тумбочка з портфелем стояла за метр від цих невисоких, майже непомітних дверей. Проходячи до ванної, щоб умитися чи попудритися, у портфель можна було заглянути. Відчуття запрограмованості усіх викликів генерала не полишало Галину. У портфелі, напевне, нічого важливого нема. Залишити там щось по-справжньому цінне, секретне, люди, які організували такі випробування, напевне, не наважилися б. Тільки всю цю перевірку влаштував, мабуть, не генерал Матінеллі. А хто, коли не він? Утім, яка різниця хто? Штандартер-фюрер Шпрингер теж міг бути організатором цієї операції. Ну і дуже добре, нічого в них не вийшло. Бажання перевірити папери в портфелі було дуже звабливе, але це найдоцільніше зробити, маючи фотоапарат. Величезний ризик повинен бути виправданий. Просто глянути на генеральські папери, звичайно, цікаво, але що це дасть? Навіть коли плани цитаделі в портфелі лежать, то Галина їх усе одно не запам'ятає. Тільки отче трапиться їй колись знову така нагода. Втім, Скільки вже збігло часу, як пішов матінелі? Три, п'ять чи більше хвилин? Він не повертався. І це, мабуть, добре. Це дуже добре. Галина худко підвелася. Тепер упевненість її у правильності власних вчинків остаточно зміцнилася. І водночас невідомо, звідки з'явилося відчуття влади над генералом. Воно було приємним, але небезпечним бо могло виявитися цілковитою вигадкою, а на безпідставній мрії Галина не мала права. Сьогодні вона примусить генерала Гвідо Матінеллі трохи потанцювати, а коли не вдасться, то це значить, що вона неправильно розуміє хід подій і переконатися в тому корисно. Ну що ж, годі міркувати, треба йти додому. Виходячи, глянула на тумбочку біля дверей у ванну, де стояв генеральський портфель. Вона дуже добре зробила, не доторкнувшись до нього. Спустилася вниз. Через відчинені двері до ресторану виднілася стойка бару, але Раїса не побачила. Рушила до дверей і спинилася. Фельдфебель Біркенбауер стояв на порозі, посміхаючись. За його плеча визрав ще один солдат. А ще далі можна було побачити обличчя білявої, керпатої, породистої арійки. — Дозвольте мені пройти, — сказала Галина. — Після невеличкої перевірки, — відповів Біркенбауер, показуючи свої великі, жовтуваті відтютюну зуби. — Прошу сюди. І вказав на двері кімнати поруч з адміністраторською. Галина слухняно зайшла, ще не розуміючи, в чому справа, але готова до всяких несподіванок. У кімнаті, куди слідом за нею зайшли фельдфебель і німкені, стояв тільки письмовий стіл і два стільці. Роздягайтесь, наказав Біркенбауер. Що ви хочете робити зі мною? скинулася Галина. Нічого особливого, весело відповів Фельдфебель. Обшукуємо всіх сторонніх осіб, які побували сьогодні в наших готелях. В історії війни починається нова ера, мадам. Пильність мусить бути особливо високою. Повторю роздягайтеся. Вийдіть звідси, наказала Галина. Ні, мадам, я звідси не вийду. Мені треба переконатися, що фрау Дітріх нічого не прогавила. У вас будуть великі неприємності. Цілком припускаю, мадам. Але за те, щоб побачити таку сцену, готовий їх пережити. Фрау Дітріх підійшла ближче, глянула. І саме оцей тупуватий професійний погляд переконав Галину, треба слухатися. Вона не боялася, бо знала, що нічого підозрілого в неї немає. Не поспішаючи, ніби була сама самісінька в цій кімнаті, роздяглася до ниточки, кожну річ передаючи Фраудітріх. Фельдфебель Біркенбауер сидів, вирячивши очі, тим часом надто спокійно і впевнено. Не вважаючи його за людину, роздягалася Галина. Йому навіть здалося, що робиться вона з якимось внутрішнім задоволенням, принижуючи чистопородного арійця Біркенбауера. І Фельдфебель злякався цього. Все-таки Матінелі, хоча й італійський, але генерал. І чи не забагато дозволив собі німець? коли захотів бути присутнім при процедурі, для якої, власне кажучи, досить було б і самої фрау Дітріх. «Закінчуйте швидше», – вигукнув він і вийшов з кімнати.